El record de Collbató era un home amb molta vola i al punt de la mitjanit confessava una dona ja mai més. Ja mai més cap dona vella ja mai més. El punt de la mitjanit confessava una dona quan és metge confessió. Riba pobra del seu home ja mai més. Ja mai més cap dona vella ja mai més. Quan és mitja confessió Vim el pobre del seu home, que hi fa aquí el senyor rector, que hi fa que en aquestes hores ja mai més, ja mai més cap dona vella, ja mai més. Que hi fa aquí el senyor rector, que hi fa que en aquestes hores, jo no estava confessant, Pobra de la vostra dona, ja mai més, ja mai més cap dona vella, ja mai més. Jo n'estava confessant, pobra de la vostra dona, si no li en feu un remei, dintre una hora serà morta ja mai més. Ja mai més cap dona vella, ja mai més. Si no li en feu un remei, dintre una hora serà morta el remei que li en faré. Serà un cop de pistola, ja mai més. Ja mai més cap dona vella, ja mai més. El remei que li faré. Serà un cop de pistola i a vostè, al senyor rector, jo li faré la corona ja mai més, ja mai més cap dona vella, ja mai més. I a vostè, al senyor rector, jo li faré la corona, li farem amb una d'astral perquè quedi més rodona, ja mai més, ja mai més cap dona vella, ja mai més. Li farem amb una d'astral perquè quedi més rodona quan ell n'ha sentit això de la finestra em fa porta ja mai més, ja mai més cap dona vella ja mai més. Quan ell sentit això, de la finestra em fa porta, la sotana queda dins i el rató capa de fora ja mai més. Ja mai més cap dona vella ja mai més. La sotana queda dins i el rató capa de fora, de les chaves caien molt davall, baixava com cent dimonis ja mai més. Ja mai més cap dona vella, ja mai més. Baixava allà hort avall, baixava com cent dimonis, les faves que hi havia allí. Hasta feien criquis, croquis, ja mai més. Ja mai més cap dona vella, ja mai més. Les faves que hi havia allí, hasta feien criquis, croquis, quan és al fons de l'hort. Troba la seu major redona, ja mai més. Ja mai més cap dona, vella ja mai més. Quan és Alfonse de l'hort troba la seu major dona, donabel dona dona ja ja ja dona, ja dona el senyor rector. Dona ben aquestes hores, dona dona nou, hi ja mai més. Ja mai més cap dona, vella ja mai més. Dona ve el senyor rector, Dona ben aquestes hores. Dona vinc del carrer nou de lla on hi fala i el dir ja mai més. Ja ha mai més cap dona, vella ja mai més. Jo ara de vinc del carrer Nou, d'allà on hi fan l'aliol, i ell en tenia el morter, i jo li tirava l'oli ja mai més. Ja mai més cap dona vella, ja mai més. Ja mai més cap dona vella, ja mai més. Ja mai més